Блискавка, як на зло, заїла. За цим невдячним заняттям застав її бос. Мабуть, в кабінеті він мав іще один гардероб, був встиг уже переодягнутися в смокінг і виглядав запаморочливо. Досі Софія не бачила людей, яким так пасувала б краватка метелик. Навіть повна відсутність волосся, яка примушує чоловіків з меншим почуттям власної гідності ліпити на голе тім'я перуку, чи огидно зализувати жалюгідні залишки рослинності з боків до середини, ані трохи йому не вадала. Навпаки, додавала ваги. «А гості вже прийшли?» – Борисе Аркадійовичу? спитала Софія, продовжуючи війну з винаходом цивілізації на погибель цноті задуманим. «Зараз побачите, принцесо! Дозвольте вам допомогти!» Софія, втративши терпець, чемно обернулася спиною, чекаючи, що зараз його руки об'яв'юються довкола стану. «Даремно!» Бос застебнув блискавку, не стримався, правда, і провів пальцем по лінії плеча. Такі плечі, Софії, створені для суконь з глибоким декольте, для таких, які носили в минулому столітті. А я себе і відчуваю жінкою минулого століття. І мені страшенно подобається ця сукня. Знизу вгору Софія глянула в шоколадно-кавові очі. Мені теж подобається сукня, а особливо ви у цій сукні. Та я її вам не віддам, якщо ви на це натякаєте. Софія знітилася. Я зовсім не натякаю, звісно, вона така дорога. Не в цьому річ. Просто я власник Софії і хочу володіти не тільки правом першої ночі, бо вперше ви її вбрали так і для мене, а й усіх наступних. Ніхто не повинен знати, яка ви у ній гарна. Гаразд, Борисе Аркадійовичу, я готова. Ходімо до гостей. Хіба готові? Вийти на люди у такій сукні безкоштовностей, однаково, що голою. Так вчила мене моя мати, а вона була жінкою мудрою. Софія чемно підставила шию і вуха під сапфіри. Мені дуже подобається, коли ви така слухняна. Я на роботі Борисе Аркадійовичу, а підкорятися шефові закону не стрималася і вколола. У двері постукав офіціант. «Борисе Аркадьовичу, все готово!» «От і гості, мабуть. Тільки чому ж так тихо?» «Вашу руку, принцеса!» Софія чемно узяла його під руку, щоб урочисто вийти на публіку, як минулого разу. Двері прочинилися. У вітальні, на величезному обідньому столі, накритому всього на двох, живим світлом мерехтіли свічки. Високі і тонкі, і широкі низенькі, у вигляді квітів, звірят. «А де ж гості?» – хитро усміхнулася Софія. Гість у вас сьогодні, Софієчко, один. і Я. Або ви, моя гостя. Вибирайте». Того вечора, коли у полум'ї діамантів мерехтіли думки, коли вуха білого зайця скрапували на пелюстку рожевого лотоса, коли в краплина гарячого воску зароджувалося гарячі почуття, коли мариво-марило, коли мірило-мріяло, коли дарма міряти межі мармуром марного і марно метушитися, мережачи метафори метастазами, Метаморфоз Того вечора Коли вечір непомітно переходить в ніч десь там За завісами, за понами Ноктюрн, нічна пісня Найкраща музика